Sota un sol radiant, l'última gota de pluja resta mitja amagada a la teulada. Les cigales entonen sense parar el seu cant monòton, i la gota, sentint-se insignificant, es deixa arrossegar teules avall. Quan arriba a la vora, l'omple una sensació de vertigen, però acluca els ulls, perquè les gotes tenen ulls i es precipita el buit. Però ho fa amb tanta punteria que, en lloc de caure a terra, vas pategar dins d'un got d'aigua ple fins dalt. I el got bessa.